ובית אל לא תוסיף עוד להינאוה, כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא. ויען עמוס ויאמר אל אמציה, לא נביא אנוכי ולא בן אנוכי, כי בוקר אנוכי ובולש שקמים. וייכחני אדוני מאחרי הצאן, ויאמר אלי אדוני, לך הנבא אל עמי ישראל, ואתה שמע דבר אדוני, אתה אומר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק. לכן כה אמר אדוני, אשתך בעיר תזנה, ובניך ובנותיך בחרב יפולו, ואדמתך בחבל תחולק, ואתה על אדמה טמאה תמות, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו.